Efter vårens larm om grabbighet och diskriminerade kvinnor Vi återvänder till uppdrag granskning. Det har blivit fler män än det var tidigare Men vill jag också säga att det är inte är så enkelt som bara manligt kvinnligt För även kvinnor kan vara bärare av manliga strukturer ja, Det är inte klart menar, Vi ska utgöra en god kraft i samhället Och så plötsligt då så har vi ett missförhållande i, i vår egen organisation vi har varit på filmlansering med snälla journalister. Som journalist blir jag lite generad. Så nu jag sitter där framme så försöker jag tänka att just nu är jag inte journalist utan nu är jag någonting annat. Det är SFs lansering eller någonting sånt. Och så dyker vi ner i 30 år av rysk mediehistoria. En berg dalbana av censur och pressfrihet. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ungren och det är lördag den 22 december. I våras så rasade något som vissa kallade könskriget 2.0. Det var efter ett avslöjande i grävande journalisters tidning Scoop som debatten bröt ut. Där Sveriges mest prestigefyllda program för granskande journalistik anklagades för grabbighet och för att diskriminera kvinnliga medarbetare. Det var i mars i år och vi på medierna var hälsade på i tv-huset i Göteborg. Där uppdrag granskningsprojektledare Nils Hansson lovade bot och bättring. Nio månader har nu gått och vi har gjort ett återbesök på redaktionen. Vad har egentligen hänt sen sist? Ja, det är inte klokt. Ja, men vi ska utgöra en god kraft i samhället och som plötsligt då så, eh, har vi ett missförhållande i vår egen, i vår egen organisation. Nils Hansson är projektledare och chef för uppdraggranskning. Sveriges kanske tyngsta redaktion med hög moralisk svansförning. Och det, det som jag känner för egen del, det var ju det att jag tog bli tagen på sängen. Att jag inte själv hade observerat detta. För nio månader sedan fanns han och redaktionen i centrum för en hård kritik- om hur kvinnliga medarbetare upplevde att de blivit tystade. Vittnesmål om systematisk diskriminering och ett grabbigt arbetsklimat. Frågan är vad som har hänt sedan dess. Vi träffas i det nya tv-huset i Göteborg- och Nils Hansson påpekar att han själv aldrig skulle använda ett begrepp som machojournalistik. Men... Eh... Helt klart kan man väl ändå säga att, att eh, redaktionen här under flera år har dominerats av män. Och att det har satt sina spår, det, och det är väl inget tvekan Det var grävande journalisters egen tidskriftskop som avslöjade att många kvinnliga medarbetare kände sig diskriminerade. Runt 20 kvinnor som arbetar eller har arbetat på uppdraggranskning var intervjuade en majoritet hade känt sig diskriminerade, att deras idéer inte har tagits på allvar och att det finns en rådande machokultur. Så här sa några av dem här i medierna i mars i år. Jag skulle vilja säga att kvinnors idéer värderas lägre än mäns idéer rakt av. Jag skulle vilja säga att kvinnors reportage eh, marknadsförs mycket, i mycket mindre grad. Jag skulle också vilja säga att man internt värderar kvinnors reportage och ladda ner numera på Kalafakta på TV4. Det säger ju någonting om hur stark kulturen är på uppdragranskning. Kik Hultin, granskande reporter på SVT. Om tjejer eh, inte förväntas slå in dörrar eller eh, rusa fram i korridorer och trycka upp makthavare mot väggen eh, så gör de det inte heller. Men hur har då flaggskeppet inom den svenska granskande journalistiken hanterat kritiken från de många före detta och nuvarande kvinnliga medarbetarna? Och vi jobbar väldigt mycket för att stötta inte minst nya medarbetare. Vi är väldigt noga med att introducera medarbetarna i vad uppdraget innebär, vilka etiska riktlinjer som gäller för arbetet. och Vi uppmuntrar alla medarbetare att jobba i team så att inte reporterarna behöver jobba själva, ensamma. Då, när det stormade i våras, försökte Nils Hansson möta kritiken med förklaringar som att kvinnor har svårare att göra det hårtföra ansvarsutkrävandet. Till exempel att överraska någon på arbetsplatsen eller på gatan och använda dold kamera. Men det bara ökade kritiken och idag säger han att han tagit lärdom av det. Man ska vara försiktig med att generalisera kvinnor och män. Genusdiskussionen tog för stor plats, förklarar han. Då, fick jag, då blev det ingen diskussion om ansvarsförkrävaren- utan det blev en diskussion om en genusdiskussion. Man ska vara försiktig med att, att män är på visst sätt- man ska vara försiktig med att säga att kvinnor är på ett visst sätt. Dels därför att det sällan motsvarar av verkligheten- men dels också därför att det blockerar en konstruktiv debatt. Och Det vi har sett nu i våra diskussioner här på redaktionen- det är ju det att, visst, det finns skillnader ofta mellan männens upplevelser och kvinnornas upplevelser av situationen på reaktionen. Men det finns också skillnader bland kvinnorna och bland männen. Så det finns liksom ingen enhetlighet här. Men frågan är, vad har man i praktiken gjort för att förbättra situationen? Nils Hansson själv pekar på att man har haft ett jämställdhetsseminarium, att redaktionerna ska skriva rapporter varje månad om hur arbetet med jämställdheten fortskrider, att ett system med mentorer införts och att ett kvinnoseminarium ska hållas i vår. Andra som medierna har talat med men som inte vågar gå ut med namn hävdar att inte mycket har ändrats. Att inställningen snarare är att nya kvinnliga medarbetare måste kunna anpassa sig till en grabbig miljö. Och att ledningen för Uppdraggranskning faktiskt blivit mer mansnominerad än tidigare. Marianne Gillgren har arbetat på Uppdraggranskning sedan starten men är idag på programmet Agenda. Nu tror jag väl att var och en på de olika redaktionerna diskuterar ur Venus perspektiv hur man kan förändra. Men, men ja, det är en lång väg att gå. Man måste verkligen anstränga sig. Jag kan ju säga att seminariet slutade med att många av oss kvinnor åtminstone om jag talar för mig själv så tyckte jag att det var en... en kunskapsvidgare att det var intressant att tänka mera, att lära sig att tänka mera ur ett genusperspektiv. Alltså. Men då kände sig vissa män väldigt hotade av det och sa så här att jag en man, en manlig reporter framträdande säger så här att jag vill inte bli inskränkt i min fria tanke genom att behöva tänka eh, genus. Uppgifterna om könsdiskriminering på att granskning har ifrågasatts- och det har diskuterats vad som har med kön att göra- och vad som har att göra med personliga tillkortakommanden. Men faktum är att missnöjet bland kvinnliga medarbetare verkligen är stort. Det visar sig i en undersökning som SVT själv har gjort- och som vi på medierna tagit del av. Mette Friberg, programchef för nyheter och samhälle på SVT i Göteborg, där huvudredaktionen för Uppdraggranskning finns. Vad jag gjorde så åkte jag ju runt och besökte redaktionerna och försökte få mig en egen bild eftersom jag inte, jag är ju inte med den i verksamheten på det sättet. Jag fick väl kanske inte i sig bilden så som enkäten sedan visar, utan enkäten visar väl kanske att det ytterligare ett sämre resultat. Enkäten där sammanlägte 1908 SVT medarbetare svarade, den gjordes i maj i år, en och en halv månad efter kritiken kommit fram. Och på frågan, uppfattar män och kvinnor att de har samma arbetsvillkor, så svarar bara 14% procent av de kvinnliga medarbetarna på Uppdraggranskning ja. Men bland SVTs kvinnliga medarbetare i allmänhet är det 52 procent som svarar ja på samma fråga. På uppdraggranskning svarar bara 21 av kvinnorna att ingen diskrimineras på grund av sitt kön. Medan det bland samtliga kvinnliga medarbetare på SVT är 66 som ger samma svar. Mette Friberg var den som skulle anlita en extern konsult som skulle fokusera på genusfrågorna på uppdraggranskning. Och det blev i form av två dagars jämställdhetsseminarium och därefter återkommande diskussioner. Alltså jag, kan inte se, jag, jag kan inte se att det är ett mönster där det är så många fler kvinnor än män som har slutat på uppgranskning. Skopartikeln, Man kan inte ta den för att vara helt sann. Alltså För mig ser det lika många män som kvinnor som har slutat. Men tycker du att det, det, det finns en, det har funnits en, en könsskillnad på uppdraggranskning. Nej, det har, ju, det har jag ju verkligen fått belägg för nu. Vi har ju gjort en enkät och vi har ju, vi har ju pratat om frågorna. Nej men det påstår jag inte. Projektledaren Nils Hansson förklarar att alla uppdraggranskningsredaktioner ska skriva en rapport varje månad om hur arbetet fortskrider och ett kvinnoseminarium håller alltså på att arrangeras för alla kvinnorna på redaktionerna. Men, hävdar kritikerna, rent konkret har jämställdheten snarare gått baklänges- eftersom ledningen består av fler män än tidigare. Det har blivit fler män än det var tidigare. Marianne Gillgren igen. Och sen, men vill jag också säga att det är inte så enkelt som bara manligt kvinnligt- för även kvinnor kan vara bärare av manliga strukturer. och Det är ännu svårare tycker jag ibland. Så så har det varit- att om en kvinna eh, sitter i en ledningsgrupp och inte har en egen inre kompass eh, så kan ju hon också bli en bärare av en manlig struktur. Nils Hansson sitter lite stelt i stolen mitt emot mig och har verkat lite nervös under vårt samtal. Men väldigt angelägen om att få prata ut om problemet som redaktionen haft. Något överraskande säger han att det här är det bästa som hänt i uppdraggranskning. Jag brukar säga det att granskade journalistik det är den mest positiva journalistiken som finns. Det är väldigt jobbigt när man blir utsatt för den. Men det är väldigt välgörande att bli utsatt för den och man blir mycket bättre. Man blir skickligare av att ha blivit granskad. Sist hörde ni Nils Hansson, projektledare på uppdrag granskning. Reporter i Göteborg var Negar Josefi. Det har nu blivit dags för några medienyheter från den gångna veckan. TV4-journalisten Trond Sefastson misstänks för mutbrott i ytterligare ett fall. Det meddelar åklagaren efter att ha gått igenom Sefastsons dator. TV4 har också beslutat att han aldrig mer kommer att arbeta för kanalen. Samtidigt konstaterar justitiekanslern att åklagaren inte gjorde något fel vid beslutet om husransakan och beslag av Trond Sefastsons dator. Nu skördar gratistidningskriget nya offer. Bonnierkoncernen lägger ner tidningen City i Göteborg. Stora förluster och ingen att samarbeta med lokalt blev avgörande. I Stockholm lägger Metro ner sin brevlåda utdelade bostadstidning- efter att ha förlorat många stora annonsörer. Istället kommer en tunnare Metro Living-bilaga i vanliga Metro- och så har öppenheten i EU vunnit en seger. Det är eg som efter ett överklagande från Sverige har beslutat att en enskild stat inte har någon vetorätt mot att offentliggöra handlingar. Det var Tyskland som ville hålla handlingarna hemliga i ett miljömål, men nu förlorade. Ika Bokförlag tvingas återkalla sin inredningsbok hitta hem av tv 4s inredarprofil Jimmy Könning. Boken är till stora delar ett plagiat av en amerikansk bok, skriver Svensk Bokhandel. Vi ska nu återigen be oss till Ryssland, ett land som vi ofta får dystra nyheter ifrån, inte minst när det gäller övergrepp mot journalister. Nu i veckan så kom till exempel rapporter från Reporter utan gränser om att en reporter från Moldavien portats från Ryssland efter att ha skrivit om politisk korruption. Och kom en rysk journalist på en nyhetsbyrå som tvångsomhände tagits och spärrats in på mentalsjukhus, men som nu släppts. Ja, exemplen kan göras många och frågan är hur mörk situationen egentligen är. Och hur skiljer sig dagens problem från censuren under sovjetdiktaturen? Andreas Hedfors har i Moskva träffat en av Rysslands mest erfarna journalister- och han tar oss med på en svinnande resa genom hennes karriär- för att få svar på den frågan. Det är en väldigt underlig historia, säger journalisten Ludmila Telen. Det dyker upp en flicka i 25-årsåldern och säger- jag har mycket pengar, jag vill ge ut en seriös politisk tidskrift- och hon erbjuder mig att bli chefredaktör- och jag får ta med mig mina kollegor som redaktion. Och jag varnar för att det här är en långsiktig investering- men det är inga problem, säger hon. Så vi börjar ju ut tidskriften Balshaya Politika, Storpolitiken. Efter ett år kallar utgivaren upp mig- och säger att från och med imorgon ska ni inte jobba mer- det kom hit några och sa till mig att inte ge ut tidskriften längre. Såna här historier är vanliga i Ryssland idag, säger Ludmilla. Kanske var det något slags sätt att tvätta pengar. Eller också ett försök att hålla oss sysselsatta till skandalen efter att vi förlorade jobben på tidningen Maskovski i Novosti lagt sig. Du du i 30 år har Moskva-journalisten Ludmila Teljen jobbat med nyheter. Från tiden som propagandareporter på Kamsa Målskaya Pravda och ekonomijournalist när Sovjet föll samman till 90-talets stormiga frihetstid och 2000-talets stabilisering under president Putin. För tio år sedan var hon en av landets mest inflytelserika journalister. Som politisk chefredaktör på tidningen Moskovski Novosti och med egna tv- och radioprogram. Idag, vid just fyllda 50, borde hon befinna sig på höjden av sin karriär. Istället möter hon mig i en källarlokal som redaktör för en nystartad nättidning med 70 000 besökare om dagen. Ludmilla Telens historia är på många sätt också en historia om pressfriheten i hennes land. Karriären börjar på våning 6 i Pravdahuset i nordvästra Moskva. Det är sent 70-tal och Ludmila Telenj har fått sitt första reporterjobb på kommunistpartiets ungdomstidning, Kamsamolskaya Pravda. Ludmilla hamnar på propagandaavdelningen. Den skrev om partiet, exemplariska medborgare och sovjetiska framgångar. De allra tarvligaste uppdragen kunde man avsäga sig om man hade pondus. Men jag skrev såklart en hel del skräp som alla andra, berättar Ludmilla. I ett kontor på varje sovjetiskt massmedium satt tjänstemän från den statliga styrelsen Glavlit. De tittade igenom varje sida innan pressläggning och bad chefredaktören ändra allt som inte passade. En gång ringde sensorn själv upp Ludmilla och förklarade långsamt att en fabrik hon just besökt och skrivit om i själva verket inte existerade. Men tonen och samtalet bland kollegorna internt på tidningen var fritt, säger Ludmilla. Och efter några år blev hon ekonomijournalist, det fält där mest kritik tilläts i det knakande totalitära samhället. I maj 1989 gick den första sovjetiska folkkongressen av stapeln. Det var konturerna av ett demokratiskt parlament med någonting så tabubelagt som öppna gräl om politik. Och Ludmilla fick två sidor om dagen i sin tidning att göra vad hon ville med. Efter fem dagars rapportering bytte sig Ludmilla ut på direkt order av centralkommittén i partiet fick hon senare veta. Men bollen var i rullning och under det kommande året spelade det allt mindre roll vad sensorerna sa. 1990, mitt under sovjets sönderfall, gick Ludmilla Teljen över till tidningen Maskovski Novosti. Den hade tidigare varit Kremls prestigefyllda propagandamaskin mot utlandet men blev nu den första att köpas loss av sin egen redaktionskommitté. Borgmästeriet sålde hela byggnaden till oss för en struntsumma, berättar Ludmilla. Nu rådde inte bara total yttrandefrihet utan också stor öppenhet från makten. Ville man i mitten av 90-talet tala med president Hjelt, sin stabschef eller någon minister var det bara att ringa och så komma förbi Kreml samma dag, säger Ludmila som blev politisk redaktör på naskowski Novosti. För Men mötet med den ekonomiska verkligheten blev hårt. Prenumeranterna räckte inte. Och annonsmarknaden är än idag underutvecklad och genomkorrupt i Ryssland, säger Ludmilla. Moskovski i Novosti överlevde enbart för att de kunde hyra ut kontorsplatser. Vid den här tiden började oligarkerna, nyrika affärsmän som Vladimir Gosinski och Boris Birizovski, bygga medieimperier. Och vi kunde inte konkurrera med dem, säger Ludmilla. Det var inte helt ekonomisk, men politik som ekonomisk. Det är synd att de var så få. Hade det funnits fler oligarker som konkurrerat med varann hade det uppstått en seriös marknad, distributionsmöjligheter och så vidare. 1996, inför presidentvalet, begick den ryska journalistkåren enligt Ludmilla ett ödestigert misstag. När Gjeltsin höll på att förlora mot kommunistledaren Zyuganov Censurerade redaktionerna bort Gjältsins brister och svartmålade istället kommunisterna. Och allt som medierna då tillät att man gjorde med dem, det har sen oligarkerna och regimen fortsatt att göra, sig. Sen tog president Putin helt enkelt i med hårdhandskarna mot oligarkerna. De vars medier inte slutade kritisera Kreml tvingades fly landet som Gosinski och Birizovski eller slängdes i fängelse som miljardären Mikhail Tchadarkovski. I Moskovski Novostys fall tog frihetstiden slut år 2005. Då sammanföll en personalkonflikt på tidningen med att ägaren, just Tchadarkovski, höll på att skickas till arbetsläger i Sibirien. Ludmila och kollegorna förlorade jobbet, tidningen såldes flera gånger om och idag är den en fullständigt pro officiös tidning, säger Ludmila. Ja, ja. Ja, bra, tack. Tack, tack. Men vad är då hennes slutsats om pressfriheten i hennes land idag? Den tog slut i och med president Putins utrensning bland oligarkerna. Ett par rikstidningar och en radiokanal har lämnat i fred mest för synskull. Ryssland är på väg tillbaka till hur det var i Sovjetunionen. Säger en av dess mest erfarna journalister, Ludmilla Telen. Det här är Andreas Hedfors för Medien i i Moskva. Hur kritisk kan en journalist vara när en svensk storfilm ska lanseras? Den frågan blev aktuell i veckan som gick- när det var världspremiär för Arn, Tempelriddaren. Vi var på plats inför premiären i Skara i början av veckan- där en stor presskonferens arrangerades och mediebevakningen var intensiv. Som journalist blir jag lite generad. Så att nu jag sitter där framme så försöker jag tänka att just nu är jag inte journalist utan nu är jag någonting annat. Författare, del i SF:s lansering eller någonting sånt. Det här säger journalisten och författaren Jan Jo, som tillsammans med skådespelare och regissör var centrum för uppmärksamheten vid presskonferensen inför världspremiären av filmen Arn Tempelriddaren i Skara i måndags. Att filmbolaget vill ha så bra press som möjligt ligger i sakens natur. Men jag skulle känna mig obekväm om jag sötte nere bland journalisterna i, i lokalen. för Jag skulle inte riktigt veta hur jag skulle kunna formulera en fråga med en film som jag inte har sett. Jag heter Erik Helmersson och jobbar på Nyhetsbyrån TT Spektra. Tror du journalisterna känner att det är någon idé eller rätt eller fel att ställa kritiska frågor? De känner att det är fullständigt rätt att ställa kritiska frågor. Varför inte? Har du ställt lite kritiska frågor? Inte idag. Idag hade jag inga kritiska frågor på lager men jag har följt den här produktionen från början och jag har ställt de kritiska frågor jag har här redan klart av. Vi sitter i en stor vacker salong på andra våningen på stadshotellet i Skara. På podiet sitter 13 personer i filmteamet och moderatorn ställer artiga frågor till panelen. En trivsam, lättsam stämning präglar lokalen där representanter för tv, radio och tidningar, riksmedia och lokalmedia finns samlade. Det här handlar om svensk filmindustris hittills största satsning. 210 miljoner kronor har varit budgeten och en del av pengarna är satsade av kommuner och Västra Götalandsregionen, alltså skattepengar. Det är eftermiddagen före världspremiären på Skaras enda biograf. Anja Presto som är projektledare för Arnturismen i Skaraborg. Vi ska se på världspremiären här i Skara. För de flesta så handlar det just om en filmpremiär. Men du ser att det handlar om lite mer än så va? Ja, det är en avundsvärd situation. När jag är ute och pratar runt om i landet så frågar folk. Kan inte Jan Geo skriva någonting om oss också? Alltså först hade vi litteraturturism och nu har vi filmturism. Det är bara att lyckan ska hos själva. Därför att det är ett marknadsföringsverktyg som heter Duga. Jag heter Eva Sondénius och är chef för biografdistributionen på Svensk Filmindustri. Det är så väldigt många olika enheter i filmlansering. Så det är inte så att det står och faller med en enhet. Men naturligtvis är det ett mycket roligare klimat att jobba i när man känner att det är en positiv anda. Så hur viktig del är pressen av alla de här delarna då? Absolut jätteviktig. Jag heter Sofia Helin. Jag spelar Cecilia dotter i filmen A idag har det faktiskt varit lite olika typer av frågor. Det är roligt. Det blir inte lika slentrianmässiga svar. Någon var så här ja, ja man undrar man hoppas. Sen får vi se om det kommer vara någon skäl i filmen och så Att det finns undringar mer men de kan ju inte säga någonting eftersom de inte har sett det. Och hur känns det då att möta pressen som ju egentligen inte kan ställa några insatta frågor för vi har inte sett något där? Ja, det är, det är ju ganska tryggt än så länge. Det blir Kanske sen när, när jag får möta den person som jag sett, då kommer jag få mer kritiska frågor kanske. Ah! Gode Gud, ge Arn-livet åt. Han skulle inte känna det på jorden. Jag heter Henrik Damberg och jag är nyhetschef på Falköpings tidning. Jag hoppas att jag är lika kritisk som andra journalister är Jag kanske till och med... Måste vara mer kritisk för min hemkommun har satsat skattepengar på det här projektet. Och det är väldigt viktigt då för oss journalister att bevaka hur använder man skattepengarna. Men hur går det att ha en kritisk distans på en presskonferens inför en världspremiär av en film? Daniel Rundqvist var på plats för Ekot och p Morgon i Sveriges Radio. Jag funderade faktiskt på de sakerna när jag åkte hit. Och vi diskuterade på relationen om, om kan vi göra en sån här sak utan att det bara blir en PR-grej. Det blir ju ett insåg PR genom att filmen nämns naturligtvis. Men sen hoppas man ändå att det här går att beskriva på något sådant här sakligt sätt utan att falla från den värsta PR-tricken. För det är ju ett stort evenemang det är ju upphåsad stämning och det är ju lite galej över det hela. Det är ju en svår uppgift som att hålla huvudet kallt där det tycker jag. Men är det så att bevaka det är de facto att bli en del av lanseringen? Det är svårt att komma ifrån det vi, vi talar om att energi sker. Folk får veta när den har premiär och att den snart kommer den. Och på så vis så blir det ju naturligtvis en del av hela spelet omkring filmen- och det där är väl svårt att gå runt, svårt att hitta en bra strategi på det. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick. Jag tror du har tagit mitt, Arne Magnusson. Cecilia kan aldrig bli din så länge Karl Sverkersson är i makten. Men för Erik Helmersson, TT Spektra- är det inga problem med en presskonferens inför en världspremiär- jag är filmreporter och det här är Skandinaviens största filmprojekt som jag vet genom tiderna. Och det vore idioti att inte vara Hur upplever du en ganska arrangerad presskonferens helt enkelt? Jag kan nog inte föreställa mig hur en oarrangerad presskonferens skulle se ut. Menar att det skulle vara bättre att samla alla på ett stort fält och sen se vad som händer? Jag har inga problem med den alls. Jag heter Lina Lindahl och jag är från tv 4 Skaraborg. Är det här ett forum där det funkar att ställa kritiska frågor? Nej, det passar sig inte, det är inte den stämningen. Det är en lättare stämning här, det är lite skämtsammare. Här ställer man nog de mer kompisfrågor eller filmfrågor så att säga, som har lite mer kul karaktär. Lätt karaktär skulle jag vilja säga. De enskilda journalisterna här har, som framkommit, olika förhållningssätt till situationen. Själva det yttersta ursprunget till den här presskonferensen, jean Jo är i alla fall nöjd att idag inte ha rollen som journalist, utan som arn-författare. Det är väldigt svårt att ställa kritiska frågor med en film som man inte har sett. Så alltså, det är bra presskonferensen innan. Ur, ur filmbolagets synvinkel så kan det finnas en taktisk fördel att ha presskonferensen innan, därför att det gör frågorna mer hovsamma och, och runda i kanterna. Sa Jan Guillaume, en av huvudpersonerna på presskonferensen i Skara Inför världspremiären av filmen Arn Tempelriddaren i måndags Reporter var Ylva Karlqvist Varnborg Och lanseringen av det svenska storfilmsprojektet får avsluta veckans medierna Och som vanligt får du gärna höra av dig med synpunkter och tips på vår mail Medierna snabbelasr.se Innan vi slutar kan vi också passa på att berätta att medierna blir lite längre nästa år. Då blir vi 35 minuter från och med den 19 januari. Men nästa lördag är vi tillbaka som vanligt med årets sista program. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.